Második fejezet. Van arról fogalmad, mibe került ez nekem, fiú? Van arról valami halvány fogalmad, obacsika? Vattó fölött telebegett és öntudatlanul hutra váltott, mivel ez a nyelv a sértő jelzők tekintélyes skáláját kínálta. Anakin stoikus nyugalommal áldogált. Fiatal arcán nem látszottak érzelmek. Tekintetét a kövérkés, kékbőrű tojdarira szegezte. Vártó szárnyai elmosódottak. Olyan vadul verdestek, mintha a következő pillanatban leröpülnének a fodrozódó kicsi testről. Anakin alig bírta leküzdeni a nevetési kényszert, amint elképzelte ezt a látványt. Ám most nem tűnt ajánlatosnak nevetni. Amikor Vártó szünetet tartott, hogy levegőt vegyen, Anakin nyugodtan szólalt meg. Nem én hibáztam, Szebulba kibillentett a bal fúvókájával, és csak nem belevágott a metta sziklafalba. Csalt! Vattó szája úgy mozgott, mintha csócsánna valamit. Ormánya összeráncolódott kiálló fogai fölött. Na, nahogy csalt, fiú! Mindig csal, ezért győz! Talán neked is csalnod kellene egy kicsit néha-néha. Talán akkor nem törnéd össze annyiszor a gondoládat, és nem kerülné ennyi pénzembe. Vattó üzletében álltak mosz kereskedő negyedében egy elhanyagolt sárkunyhóban, egy elkerített térség előtt, amely lerobbant és kiselejtezett roncsokból kiszerelt rakéta és motoralkatrészekkel volt tele. Odabent hűs árnyék uralkodott. A perzselő hőséget kívülre kezdették a vaskos falak, ám a por még itt is lusta felhőkben szállongott, ahogy a lámpák megvilágították. A verseny már rég befejeződött, és a bolygó ikernapja a láthatár felé hanyatlott, Jelezve az este lassú közelettét. A sérült versenygondolás szerelő droidok szállították a síkságról az üzletbe. Anakint is hazavitték, bár őt valamivel kisebb lelkesedéssel. – Rasszád vít zupla visította a vattó, ismét elhalmondva a fiút néhány újabb húcsértéssel. A fodrozódó test minden egyes jelző kimondásakor pár centit előrébb dőlt, és Anakin elhatározása ellenére mégiscsak hátra lépett. Váttó csontos karja és lába egyszerre mozgott fejemek teste rándulásaival, és ez komikus látványt nyújtott. Dühöngött, de Anakin látta már haragosabbnak is, és tudta, mire számítson. Nem hajlongott, még csak a fejét se hajtotta le alázatosan. Keményen megvetette a lábát, és rezzenéstelen arccal tűrte a szidást. Ő rabszolga, Vattó pedig a gazdája. A szidások részei az életének. Ráadásul Vattó hamarosan lehiggad, kiadja a mérgét azzal, hogy másokat hibáztat, és a dolgok visszazökkennek a normális kerékvágásba. Vattó jobbkezének mint három újja a fiúra mutatott. Nem engedlek vezetni soha többé. Ezt fogom tenni keresek másik pilótát. Ez szerintem is remek ötlet, helyeselt szmáj. Anakin anyja oldalt állt, és egy szót sem szólt Vattó kirohanásai közben, de most sietve kihasználta annak a javaslatnak a lehetőségét, amelyet ő maga is felvetett volna, ha kérdezik. Vattó hevesen feléje pördült, és zümmögő szárnyakkal a nőre rontott. Azonban az asszony nyugodt, határozott tekintete lefékezte, és ott lebegett félúton anya és fia között. Amúgy is túl veszélyes, érvel Smile. ő még kisfiú. Vattó azonnal visszakozott. De az én szolgám, az én tulajdonom, és azt teszi, amit én mondok. Úgy van. Szmáj sötét szeme elszántan csillogott a megviselt, ráncoktól barázdált arcból. Épp ezért nem fog versenyezni soha többé ha te nem akarod. Vagy nem éppen ezt mondtad az előbb? Vattó ettől kisé összezavarodott. Úgy mozgatta a száját és ormányszerű orrát, mintha turkálna, de nem adott ki szavakat. Anakin elismerően nézett az anyjára. Az asszony egyenes szállú sötét haja már kezdett szürkülni, és egykor kecses mozgása meglasúdott. Ám a fiú szépnek és bátornak látta. Tökéletesnek. Vattó közelebb nyomult újabb néhány centivel, aztán ismét megtorpant. Smáj ugyanolyan mereven állt, mint a fia, nem volt hajlandó megalázkodni. Vattó barátságtalanul rámerett még egy pillanatig, majd megperült, és a fiúhoz repült. hozol mindent, amit tönkretettél, fiú, csattant fel, és az ujját rászta a felé. Megjavítod a hajtóműveket is, meg a gondolát is, méghozzá úgy, hogy olyanok legyenek, mint újkorukban. Sőt, jobbak, mint újkorukban, és már is kezdett. most, rögtön, tűnj nem dolgozni. Szinte magyarázkodva fordult vissza az asszonyhoz. Őségesen van még napfény a munkához, és az idő pénz. Odaintett először az anyának, aztán a fiúnak. Elveletek mindkettőtökkel, vissza a munkához, vissza a munkához. Szmály melegen rámosolgott a gyermekére. – Menj csak, Anakin, mondta kedvesem, vacsorával foglak várni. Elfordult és kiment az ajtón. Vattó, miután vetett Anakinra egy utolsó gyilkos pillantást, szintén távozott. Anakin csak állt a homályos helységben egy hosszú pillanatig, és maga elémerett. Arra gondolt, hogy nem lett volna szabad elveszítenie a versenyt. Legközelebb, és ismerve Vattót biztosra vette, hogy lesz legközelebb, nyerni fog. Csüggetten sóhajtott, aztán a hátsó ajtónál át kilépett az udvarra. Apró termetű fiú volt, még kilenc éves korához képest is, ugyanakkor arányos fellépítésű, kék kékszemű, piszeorú és kíváncsi tekintetű. Gyors mozgású volt és erős, s olyan képességeket birtokolt, amelyekkel állandó meglepetéseket okozott a környezetének. Már is kiváló pilótának számított a gondola versenyben, és ilyesmit még semmilyen korú ember nem mondhatott el magáról az előtt. Olyan szerelő ügyességgel rendelkezett, hogy szinte bármit össze tudott rakni. Mindkét területen használni lehetett, és vattó nem olyas valaki, aki nem használja ki a rabszolgája képességeit. Ám azt, hogy képes érzékelni dolgokat, az anyját kivéve senki sem tudta róla. Rendszeresen érzékelte azokat, mielőtt bárki sejtette volna, hogy be fognak következni. Olyan volt akár egy rezgés a levegőbe, mint egy figyelmeztető vagy javasló sugallat, amit senki más nem érzékel. Ez nagy hasznára vált a versenyzésben, de más alkalmakkor is. Remekül felismerte, hogyan működnek a dolgok, vagy hogy miként kellene működniük. Még csupán kilenc éves volt, és már is úgy látta a világot, ahogy a legtöbb felnőtt sohasem fogja. Nem mintha pillanatnyilag sokra ment volna ezzel. A homokot rugdosta, miközben átment az udvar túlsó végébe a turbinákhoz és a gondolához. A druidok oda le. le. Máris azon törte a fejét, hogyan tudja ismét működőképes állapotba hozni azokat. A jobb oldali hajtó műszinte sértetlen, ha nem számítjuk a felületi karcolásokat és horpadásokat. A bal viszont valóságos roncs lett. A gondola pedig alaposan eldeformálódott és meghajlott. A vezérlőpult. Csupa össze-visszaság. Zűrös, motyogta halkan. Elég zűrös. Szerelő érkeztek a hívására, és megkezdték a versenygép sérült részeinek eltávolítását. Perceken át a maradványokat szortírozta, amikor rájött, hogy olyan alkatrészek is hiányoznak, amelyek vattónál nem találhatók, mint például különböző hőkiódók és rakétarelék. Be kell szereznie ezeket egy másik üzletből, mielőtt neki lát az összeszerelésnek. Vattónak nem fog tetszeni. Gyűlölt máshonnan alkatrészeket kérni, mivel azt állította nála minden szükséges megtalálható, kivéve ha az egy másik világról származik. A tény, hogy vásárolnia kellett a szükséges alkatrészeket, nem felelt meg a helyi lakosok iránt érzett megvetésének. Inkább elnyerte, amire egy gondola versenyben szüksége volt vagy egyszerűen ellopta. Anakin felpillantott az égre, ahol a lenyugvó nap utolsó sugarai is kezdtek el halványulni. Már megjelentek az első csillagok, parányi tűhegyek az éjszaka fekete szövetén. Világok, amelyeket sohasem látott, és amelyekről csak álmodozhatott, várnak rá odafönn, és egy nap majd meglátogatja azokat. Nem marad itt örökre. Ő ugyan nem. Psst! Anakin! suttogta valaki az udvar vége felüli mélyülő homályból, és két kisebb alak bújtba a kerítés sarkainál átongó keskenyvésem, ahol a drótok nem értek össze. Kicster volt az, anakin legjobb barátja Valdal, egy másik barátjukkal a nyomában. alacsony volt és sötétbőrű, rövid, körbenyírt hajjal, ruházata laza és jellegtelen. Arra tervezték, hogy megtartsa a nedvességet, dacoljon a hőséggel és a porral. Vald, aki bizonytalanul követte, ródiai volt. Aki csak nem rég érkezett a tatooine egy távoli világból. Ő néhány évvel fiatalabb volt, mint a barátai, de elég belevaló srác ahhoz, hogy engedjék velük lófrálni. – Hé, Anit, mit működsz? – kérdezte Kicter, közben bizonytalanul pillantott körül, hogy nincs -e vattó valahol a közelben. Anakin vállat vont. Vattó azt mondja, rakjam össze a gondolát, hogy jobb legyen, mint újkorában. Na naja, de nem ma fűzte hozzá kicster komolyan. A mai napnak rögtön vége. De ráérez holnap is. Menjünk, nyomjuk be egy rubin szörpöt. Ez volt a kedvenc italuk. Anakin érezte, hogy megindul a nyáltermelése. Nem mehetek, itt kell dolgoznom ezen az estén elhallgatott. Sötétedésig kell itt dolgoznia, és már csak nem sötétedett. Miből fizetjük ki? kérdezte két kedve. Kicster Vald felé intett. Neki van öd ruggatja. Azt mondja, találta vagy ilyesmi. Élesen Valdra pillantott. Ő mondta. Építleltem a pénzt, itt ám! furcsa, pikkelyes feje bizonygatóan bólogatott. Kimeredő szeme szaporán pislogott. Felhúzta egyik zöld fülét, és hut nyelvvel váltott. Talán nem hisztek nekem, he? De még mennyire, hogy hiszünk? Kiszten rákacsintott a Nyomás, húzzunk el, mielőtt az öreg rezgőszárnyú visszatér. Kibújtak a kerítés résén. Megindultak a hátsó úton, balra fordultak, keresztül siettek a zsúfol téren a szemközti élelmiszerbolt felé. Az utcák még mindig tömve voltak, de a legtöbben már hazafelé vagy a hutt örömtanyák felé tartottak. A fiúk simán cikáztak át a járók elők, szekerek és a talaj fölött lebegő suhanók között, átbújtak a felhúzás közben lévő ponyvák alatt, elsiettek a rácsokkal biztosított áruhalmok mellett. Pillanatok alatt odaértek az üzlethez, ahol a rubin szörpöt árulták, és odafurakodtak a pulthoz. Vald által szavát Leszúrkolta a szükséges drugattokat a három italér, és a kezükben nyomott egyet-egyet. Távoztak az üzletből, és miközben szívószálon keresztül szűrcsölgették a ragacsos késítményt, ráérősen visszafelé sétáltak az utcán, és mindenféléről cseverésztek. Versenygondolákról, suhanókról, helyi járatú hajókról, csatacirkálókról, vadászgépekről, meg az őket irányító pilótákról. Egy napon mindhárman pilóták lesznek, ígérték meg egymásnak. És ezt a fogadalmat a nyálukkal és készpacsikkal erősítették meg. Heves vitában merültek a különböző vadászképek erényeik illetően, amikor egy hang szólalt meg mellettük. Ha engem kérdeztek, én az É-95-ös fejvadász mellett szavazok. A fiúk egyszerre fordultak oda. Egy idős űrjáró állt egy suhanó oldalának támaszkodva, és őket figyelte. Azonnal látszott, hogy nem ide valósi, a ruhájáról, a fegyvereiről és a kicsi, kopott vadászrepülős jelvényéről, amelyet a tunikájára tűzbe viselt. Köztársasági jelvény volt. Nem sok hasonlót lehetett látni a tatuinon. Láttalak ma versenyezni, szólt oda az idős űrjáró Anakinnak. Magas, ösztövér férfi volt, barázdált viharvert napcserzett ábrázattal, a szeme a szürkének egy szokatlan árnyalata, a haja pedig olyan rövidre nyírt, hogy sörteként mered fel a fejbőréről. A mosolya ironikus és meleg. – Hogy hívnak? – Anakin Skywalker, felelte a fiú bizonytalanul, ők pedig a barátaim, Kidster és Wald. Az űrjáró csupán szótlanul oda bólintott a másik két fiúnak, de a szemét nem vette le Anakiról. Skywalker, égenjáró, ízlelgette az idegem. Hű vagy a nevedhez, Anakin. Úgy jársz az égen, mintha tiéd lenne. Tehetségesnek tűnsz. Kiegyenesedett, és miközben könnyedén áthelyezte testcsúját a másik lábára, sorban végignézett a fiúkom. Egy napon hatalmas hajókkal szeretnétek repülni, Mindhárman egyszerre bólintottak. Az idős űrjáró elmosődött. – Semmi sem fogható ehhez. – Semmi? Valaha, amikor fiatalabb voltam, az összes nagy gépen repültem. Repültem mindennel, amivel csak repülni lehetett a seregen belül és kívül. – Felismeritek ezt a jelvényt, fiúk? Ismét egyszerre bólintottak. Felkeltette az érdeklődésüket ez a csoda, hogy szemtől szembe állhatnak egy igazi pilótával. Nem csupán egy verseny hanem olyas valakivel, aki vadászgépeket, cirkálókat és utaszállítókat vezetett. Mindez réges-régen történt folytatta az űrjáró, és hangja hirtelen távolinak tűnt. Hat évvel ezelőtt kiléptem a seregből. Kiöregettem. Az idő gyorsan telik, miközben megpróbálod kitalálni, mihez kezd életet hátra levő szakaszában. az ajkát. Ízlik a rubinszörp, még mindig finom. Évek óta nem ittam, talán épp most van itt az ideje változtatni ezen. Velem tartotok, srácok. Nincs kedvetek meginni egy rubin szörpöt egy vénköztársasági pilótával? Nem kellett kétszer megkérdeznie. Elballagott velük ahhoz az üzlethez, ahonnan a fiúk jöttek, és fizetett mindegyiküknek egy italt, meg egyet magának is. Elsétáltak a téred nyugodt részére, együtt szülcsölték a szörpöt, és az eget bámulták. A napfény kihunyt, és a csillagok sziporkáztak, szerte a sötét égbolton. Feketére fölcsent, ezüst festék pöttyök. Repültem egész életemben, jelentette ki az űrjáró ünnepélyesen, és nem vette le tekintetét az égről. Repültem mindenhová, ahová csak bírtam. És tudjátok mi a helyzet? A század részét sem jártam be az űrnek, még a milliómod részét sem. Mégis jó móka volt megpróbálni, határozottan remek móka. Tekintete visszasiklott a fiúkra. Köztársasági katonákkal megrakott cirkálót vezettem, Mákem tébe a lázadás idején. Rémes egy helyzet volt, valaha dzsedi lovagokat is szállítottam. – Jedi? szisszent fel Hű. Tényleg? – Préselte ki Anakin tágra nyitott szemmel. – Tényleg, vitt Az Zűrjáró nevetett a csodálkozásokon. – Szakadjon ki a szívem, és nevezzetek bánt hábraknak, ha hazudok. Réges-régen történt, de négyüket vittem egy bizonyos helyre, amiről még most sem beszélhetek. Megmondtam, én mindenhol jártam, ahová egy ember eljuthat életébe. Mindenhol. Egy napon én is űrhajót akarok vezetni idegen világokra, mondta Anakin halkam. Vald kétkedően felhorkant. Rapszolga vagy, Anni, nem mehetsz sehová. Az idős pilóta Anakinra pillantott. A fiú nem nézett vissza rá. Hát, mondta halkam, az életben gyakran nem aként halsz meg, aminek születtél. Nem kell elfogadnod, hogy amit belépéskor kaptál az az összes, amit magaddal vihetsz, amikor távozol. Hirtelen fölnevetett. <gül> Erről eszembe jut valami. Egyszer valamikor teljesítettem a kesszel futamot. Nem sokan tudták ezt megtenni és túlélni, hogy elmesélhessék. <gül> Rengetegen próbáltak rebeszélni róla. Mondták, hogy meg se próbáljam. Adjam fel és foglalkozzak valami mással. Ám. <gül> meg akartam tapasztalni. Megtettem hát, és megtaláltam a módját, hogy bebizonyítsam. Tévedtek. <gül> Anakinra nézett. Lehet, hogy így lesz majd veled is, ifjú Skywalker. Láttam, hogy vezeted a gondolat. Megvan hozzá a szemed, az érzéked. Kétszerű a jó vagy, mint amilyen én voltam a te korodban. Ünnepélyesen bólogatott. Nagy hajókon akarsz repülni, és szerintem fox is. Rámerett a fiúra, és Anakin állta a pillantását. Az üreg elmosődött, és lassan bólintott. Úgy bizony, Anakin Skywalker. Szerintem egy napon fox is. Késve érkezett haza a vacsorára, és megkapta aznapi második megszidását. Vattó számára megpróbálhatott volna kitalálni valamit arról, hogy mi miatt késett el, de Anakin Skywalker az anyjának nem hazudott soha semmiről. Elmondta neki az igazat, hogy kilopódzott Kidsterrel meg Valdar Rubin szörpöt inni, s arról is beszámolt, miféle történeteket mesélt az öreg űrjáró. Smile nem hatódott meg. Nem szerette, ha a fia olyanok társaságába tölti az idejét, akiket nem ismer, még akkor sem, ha tudta, Anakin elég talpra esett ahhoz, hogy tudjon vigyázni magára. Ha nem fűlik a fogad ahhoz a munkához, amelyet vattótól kaptál, akkor gyere hozzám, és majd adok én neked házi munkát, jegyezte meg szigorúan. Anakin nem vitatkozott. Most arra megtanulta, hogy az ellenkezés az ilyen helyzetekben ritkán vezet eredményre. Csendesen ült, lehajtott fejjel evett, bólogatott, amikor bólogatni kellett, és arra gondolt, hogy az anyja szereti őt, aggódik érte, és ez kelti benne a haragot meg a csalódottságot. Vacsora után a házuk előtt üldögértek, és a csillagokat nézték a hűvös éjszakában. Annak én szeretett lefekvés előtt odakint üldögélni. Itt nem érezte annyira a bezártságot és az elszigeteltséget, mint odabent. Itt szabadon lélegezhetett. Az otthonuk szűk volt és elnyűjt. Szorosan zsúfolódott több tucat hasonlóhoz, a falait agyag és homok keveréke alkotta. Tipikus rabszolgaszállás volt pána ezen a részén. Egy központi helység, amelyből egy vagy két alvójuk nyílik. Azonban az anyja rendesen és tisztán tartotta, és annakénnek volt egy saját szobája, amely nagyobb volt, mint a legtöbb, és ebben tartotta a holmiát. Egy jókora munkapad és szerszámok foglalták el a helyi nagy részét. Jelenleg épp egy protokoll droid készítésével foglalatoskodott, hogy az segítsen a mamiának. Egyenként szerezte be a szükséges alkatrészeket, innen, onnan, ahonnan csak tudta, és már nem sok hiányzott az egészhez. A droid már tudott beszélni, mozogni és elvégezni néhány dolgot. Hamarosan elkészül és munkába áll. Fáradt vagy enni Szólalt meg az anyja hosszú hallgatás után. A fiú fejét rázta. Még mindig a versenyen jár az eszed? Igen. És ez igaz is volt, de főleg az öreg űrjáróra és történeteire gondolt, hogy miként járta be űrhajon a távoli világokat, miként szállt harcba a köztársaságért, és hogyan küzdött válvet lovagokkal. Nem akarom, hogy még egyszer verseny gondolába ülj ani. Suttogta az anyja. Azt akarom, hogy erre kérd Vattót, ígérd meg, hogy nem teszed. Anakin vonakodva bólintott. Megígérem. Gondolkozott egy pillanatig. De mi van akkor, ha Vattó rám parancsol, hogy versenyezzek, mami? Mit tegyek akkor? Azt kell tennem, amit ő mond. Tehát, ha utasít, versenyeznem kell. Az anyja kinyújtotta a kezét, és gyengéden megveregette Anakin karját. Azt hiszem, a mai eset után nem kér fel ismét. Keres valaki mást. Anakin egy szót sem szólt, de tudta, hogy az anyja téved. Nincs senki, aki nála jobb lenne verseny gondolában. Még Szebulba sem, ha nem csalna. Mind a mellett vattó sohasem fog fizetni valakinek, amikor Anakin ingyen is a rendelkezésére áll. Egy-két napig még morcos lesz, de aztán ismét a győzelemre fog áhítozni. Anakin ismét versenybe száll még a hónap vége előtt. Az eget bámulta, és miközben az keze könnyedén pihent az alkarján, arra gondolt vajon, milyen lehet odakint az űrben csata cirkálókkal és vadászgépekkel repülni, elutazni távoli világokra és idegen helyekre. Nem érdekelte, amit Vád mondott. Ő nem lesz rabszolga egész életében, mint ahogy gyerek sem marad örökké. Talál majd rá módot, hogy itt hagyja a tatuint. Talál majd módot arra is, hogy az anyját magával vigye. Álmai úgy kavarogtak a fejében, mint ahogy a csillagokat látta, szikrázó képek kaleidoszkópjaként. Elképzelte, milyen lehet. Tisztán látta az elméjében, és ez mosolyra késztette. Egy napom, gondolta maga előtt látva a sötétben az öreg űrjáró arcát, fanyar mosolyát és különös árnyalatú szürke szemét, Megteszem mindazt, amit te tettél. Mindent. Mély lélegzetet vett és bent tartotta. Még Jedi is fogok együtt repülni. Lassan kiengedte a tüdejéből a levegőt, ezzel pecsételve meg fogadalmát.